أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر أنه عمد بن عاص أجنما في جيرة باردة كن. فطيما الله نجيناد في المنفذرين محتوى دشويده عامر بن العاص القرشي السهمي ابو عبد الله فاطمه ثانيه دي رسول الله صلي الله عليه وسلم اسلام شير فاطمه كنال عبد محكي قريشو گرا حمتقي <متحدث> کو مدبي صلو رسول الله صلی الله علیه و سلم در طرف نه عامد په عمان باندې سوید شاحیدی ته نقل دي دی. د ری بخاري نقل کړي د ری صدره فات ته ثلاثه مونږ چه ابو مفصل ذکر کړه دي دا حدیث دی احتنام دتا و غزوی ذات سلاسید کیوا کشویوها. سوال الناس علی اسلام و تدنو ای کیا امر صلیت بی اصحابی ما انت جنبن بید اخبر غدر پیشکو دا یې ته هم پېښه په پیغام اسلام په سکوت او راته سلاشل د مدینه حاضرې په درمیا کې کافي فیصله درته راځه چې راته سلاشل درته کوي چې په دا دي ته ډېرې دي زنجیر غوډلې ختمه سنहीर کې دا واغيره نو ورځې چې دی دا ویلې شوې دي په دې کې دومره دی بچې کو باغونی بغایه د ترحمتل باب نه ولک د چتره متل بان نه ذکر کوي د زه پرکم نور دې کوم بایس دې نامه خدا با پم دره د تټی متما سلاماله مختبه بعد کې د رسول بابا تایمو ضربتون تیمو ضربتون د پدې شوي سری دا با د وازکو حدايه په سعید باندې ینو ته موایلش کونی شي دا باندې ته تیمه د ما سره په دې کې ورکو شو ینو ته موایلش نن به کې نو په راتلونکي د دې خلکو په خیال کې به دا ایا حاجه چې هردا حد ته ورته ما یو شاته باندې ته مون ختم شوې دي زماندی او یوه دې ماته درچې ده د دې ذکر ما کوم شوې چې دا څوک یو میراث یې کوبل کتاب صلاة بسر وایې ان شاء الله ته